Cascus, abans Serracu, el Comitè de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat ha estirat les orelles al Departament d'Interior. El motiu és que va rebutjar la petició d'un mosso d'esquadra d'adaptar-li un lloc de treball després que li concedissin una incapacitat laboral. Segons aquest comitè, Interior va vulnerar la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat i li demana posar-hi solució. Té més detalls el Benet Iñigo. El cas es remunta al 2004, quan en Miquel li reconeixen una incapacitat permanent total per un problema psicològic. Un temps més tard, ell demana que el reco·loquin com a tècnic de suport no policial, una figura que avui permet a uns 200 agents dels Mossos mantenir una feina d'administració adaptada al seu cas. Però el departament s'hi nega. En Miquel explica a rac que durant 18 anys això li ha passat una gran factura personal, de salut i econòmica. El fet de poder perdre fins i tot la casa, perquè clar, jo estava pagant la l'eproteca de la casa on vivia i a més a més estava pagant una pensió d'alimentació d'home o fill gran, i això em va suposar un un desgast brutal a tots els nivells i molts amics meus em van, em van deixar tingues. El dictamen de Nacions Unides diu que Interior no va valorar les capacitats que encara tenia en Miquel i amb aquesta resolució a la mà, ell i l'Associació per la Integració Laboral Mossos amb Discapacitat demanaran que se'l readmeti i l'indemnitzin com ha explicat també RQ el seu president Àngel Gómez Quintero. El que es farà és un escrit al Departament d'Interior per si volen complir la convenció de la ONU de forma voluntària, que se li abonin salaris des del 2 de septembre del 2004, més d'anys molt Nacions Unides dona ara sis mesos a l'estat espanyol per explicar-li com es resol el cas.